Wa la illa wa antum muslimun Ya ayuhanna sattaku rabbakum alladhi khalakakum min nafsi wahidah Wa khalak minha zawjaha Wa batha minhumu rijalan kathira wa nisaa Wa attaku allaha alladhi tasaaluna bihi wal bihi wal arham إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا يُهَلَّذِينَ أَمَلَتْكُ اللَّهُ وَكُلُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمِنْتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوزًا عُظِيمًا عَمَّا بَعْدٌ فَإِنَّ أَصْلَقَ الْهَادِي تَعَالَى اللَّهُ وَكَيْرُ الْهَادِي هَادِي مُحَمَّدٍ صَل وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يخنف الدين عزكم الله بارك الله فيكم الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan keutamaan kepada kita pada malam hari ini Pada malam satu Bertepantan dengan Tanggal 17 atau 18 Muharram 1442 Hijriah Atau tanggal 4 September 2020 Di tahun Miladiyah Insya Allah pada malam hari ini Kita masih melanjutkan Pembahasan kita Dari empat pertemuan yang telah kita selesaikan alhamdulillah yaitu terkait tentang introspeksi dirimu di tengah wabah corona pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan sebagian terkait tentang Adanya wabah corona ini Mengingatkan kita akan pentingnya Bersyukur dan bersabar Pentingnya Bersyukur Dan bersabar Bersyukur ketika diberikan ni'mat Oleh Allah Azza wa Jal Kemudian bersabar Ketika ditipakan musibah kepada Kepada kita Nah. selalu bersama kita hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang dua sifat seorang muslim yang sangat menajjubkan di dalam hadis yang diruatkan oleh Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ajmalu amr al-mu'min. Inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil In asabatuhu surra syakara fa kana khairu Allah. Wa in asabatuhu dharraa shabara fa kana khairu Allah. Surang mu'min" itu sungguh menakjubkan sesungguhnya setiap perkaranya adalah kebaikan namun tidak akan terjadi demikian kecuali hanya seorang mukmin ketika dia diberikan nikmat diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersyukur dan itu kebaikan baginya. Jika dia ditimpakan kesulitan, musibah, ya. Termasuk apa yang menimpa dunia ini secara umum dan negeri kita Indonesia secara khusus dengan tersebarnya wabah virus yang mematikan. Biidznillah ya'zza wa jalla itu virus corona maka hendaklah seorang muslim itu bersabar terhadap musibah tersebut karena ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah ketika kita diselamatkan dari penyakit tersebut wa na'udzubillahi dzalik dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang ditimpakan musibah tersebut. Dan subhanallah dampak dari musibah ini itu mendunia barakallahu fikum. Aktivitas yang ada sekarang ini belum normal. Di sebagian daerah, di sebagian tempat yang mereka masih dalam kondisi zona merah istilahnya. Mereka belum bisa untuk melakukan aktivitas secara umum. Adanya per perlakukan new normal ya, yang disebut dengan era baru. Ya. Itu pun masih perlu untuk menjalankan atau wajib untuk menjalankan protokol kesehatan Yang telah ditetapkan oleh pemerintah Iya Barakallahu fikum Karena ini merupakan Bentuk penjagaan diri Dan menjaga orang lain Barakallahu fikum Iya Oleh karena itu bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan bersabar ketika Ditimpakan musibah Maka ini adalah merupakan perkara sifat seorang muslim yang sejati Naam Telah kita jelaskan sebagian dari penjelasan terkait tentang syukur Terkait tentang bersyukur kepada Allah Syukur adalah ibadah Ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada manusia Naam Penjelasan yang terakhir kita sudah menjelaskan tentang apa buah manis dari kesyukuran sudah ya? Hah? Siapa yang menulis terakhir? Yang paling terakhir? Ah, pentingnya syukur. Anda tanda orang yang bersyukur belum ya? Pentingnya syukur ada berapa poin? Ada 5. Hmm? Belum sampai 5? Yang kelima, ganjaran di dunia dan akhirat. Lemah daftar. Yang keberapa? Mana sendiri dulu pak tanda yang? Hmm? Ya? Yang pertama adalah syukur sifat orang yang beriman. Yang kedua Merupakan sebab datangnya Ridha Allah SWT Ada? Ulum Hai, insya Allah. Kita masuk Seorang yang bersyukur kepada Allah SWT Maka dia akan mendapatkan Hasil yang sangat indah Buah yang manis rasanya luar manis dari kesyukuran tersebut. Di antaranya yang pertama, syukur adalah sifat orang yang beriman. Syukur adalah sifat orang yang beriman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang telah berlalu bersama kita, hadis Ajmal li amrul mu'min inna amrahu yeah. kullau khairul ila akhirul hadis. Iya. Bahawa dua sifat yang menajubkan bagi seorang mu'min. Dan ini hanya terjadi bagi orang yang beriman. yaitu bersyukur ketika diberikan ni'mat. Dan bersabar ketika dimipah musibah. Buah dari kesyukuran yang kedua. Merupakan sebab datangnya riba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukur adalah sebab datangnya. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> Di dalam surah Az-Zumar ayat yang ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa in tashkuru Yarudahu lakum Jika kalian bersyukur Maka Allah akan ridha kepada pada kalian kemudian yang ketiga bersyukur merupakan sebab selamatnya seseorang dari adab Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga bersyukur merupakan sebab selamatnya seseorang dari adab Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al nisa ini nanti bisa ditulis ayatnya Surah An-Nisa ayat 187 Allah subhanahu wa Taala berfirman Ma yaf'alullah Bi'azabikum Ma yaf'alallahu Ma yaf'alallahu Bi'azabikum In syakartum wa amantum Tidaklah Allah akan menghadap kalian Jika kalian bersyukur dan beriman dan sesungguhnya Allah itu syakir lagi alim. Ya. Ini telah kita sebutkan penjelasan dari ulama Terafsir yang terkait tentang syakir dan alim. Ya. Kemudian yang keempat, dari buah manis kesyukuran kepada Allah Azza wa Jal. Syukur merupakan sebab ditambahnya nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau ditambahi ni'mat, syukur Syukuri apa adanya Syukuri apa yang ada ya. Kalau dari sisi dunia Seorang tidak bersyukur dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Sebanyak apapun itu dia tidak akan merasa cukup ya. Dan manusia sifatnya seperti itu Laukana wadi bin zahab, laukana bin ad bin wadi bin zahab, lau kana ayuh hidba wadi ini. Aku Rasulullah. Seandainya manusia itu mempunyai satu lembah emas, maka sungguhnya ingin lembah yang kedua. Walam yam laufahulak torob dan tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali apabila mulutnya dipenuhi dengan tanah. Artinya. Dia tidak akan berhenti dengan sifat rakusnya dia terhadap dunia. Kecuali ketika dia meninggal. Manusia seperti itu. Dapat satu ingin dua. Dapat dua ingin tiga. Terus. Ya. Kalau tidak dibarengi dengan kesyukuran, tidak akan pernah merasa cukup. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, Laysal gina an katharatil ar, Walakin al gina gina nams. Bukanlah kecukupan itu dengan banyaknya harta Kekayaan yang banyak Itu bukan kecukupan Yang sebenarnya Buktinya banyak orang yang tidak cukup dengan kekayaannya Didengar di sebuah daerah Ada orang yang sangat kaya raya Namun siang malam masih bekerja Tidak pernah istirahat Sampai-sampai orang yang paling miskin sekalipun pun dikalah Oleh semangatnya dia orang yang paling kaya tersebut Karena tidak pernah merasa cukup apa kecukupan yang sebenarnya? Walakinnal gina gidan nafs itu kecukupan di dalam hadis. Satu yang sedikit namun dibarengi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla maka yang ini akan mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Barakallahu bikum. Yeah. Iya. Dalil yang menjelaskan tentang tambahan nikmat ini dalil ayat yang masyhur dalam surah Ibrahim ayat yang ke berapa? 10 ke bawah ayat ni kan tu ayat yang ketujuh wa'id ta'azzanar Robku kumla'inshaqartum la azidan dan ingatlah juga patkala Rabbmu mengumumkan la'inshaqartum la azidan apabila kalian bersyukur maka Allah pasti akan tambah nikmatnya wala'inqafartum inna adabila syadih namun kalau kalian mengkufur niatku kata Allah maka sungguh adat Allah azza wajalla itu sangat baik. Iya. Nah, jadi tambahan nikmat itu adalah dengan kesyukuran kepada Allah azza wajalla. Kemudian yang kelima, dengan bersyukur seorang akan mendapatkan ganjaran di dunia dan akhirat. Dia akan mendapatkan ganjaran pahala di dunia dan di akhirat. Jadi jangan sampai seorang memahami bahawa syukur itu hanya sekedar pujian. Ya, dan bentuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Tidak hanya itu barakallahu fikum. Seorang yang bersyukur kepada Allah Dia akan mendapatkan pahala yang besar Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan nikmat kepada kita Dan kita bersyukur Bersyukur dengan tiga perkara Bersyukur dengan hati kita Meyakini bahawa apapun yang kita miliki Dan dimiliki oleh orang lain Oleh orang Orang lain itu adalah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Fahabikum min ni'mat Fahmin Allah Bersyukur dengan lisan dengan memuji muji Allah Subhanahu wa taala mengucapkan menyebut-nyebut nikmat tersebut fa amma bi ni'mati rabbika fahaddid dan akan nikmat yang ada pada diri kalian sebutlah ucapkan nikmat tersebut dalam rangka mengingatkan kepada diri kita dan manusia ini adalah nikmat bukan dalam rangka takabur kemudian bersyukur dengan anggota badan maka katahi la barakallahu fikum dia akan mendapatkan pahala yang besar. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 145. Allah Azza wa Jalla berfirman. Dan sungguh orang-orang yang bersyukur. Akan kami berikan ganjaran kepada mereka. Ya. Imam At-Tabrani. Atau Imam At-Tabari. Imam At-Tawbah al ketika menaksirkan ayat ini. beliau membawakan riwayat dari Ishaq. Ibn Ishaq 6. Maksudnya adalah karena bersyukur. Maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat. Jadi Allah akan memberikan kebaikan yang Allah janjikan nanti di akhirat dan Allah Azza wa Jalla juga akan melipat gandakan atau melimpahkan kepadanya rizki baginya di dunia ya. jadi di dunia akan dilapankan rizkinya dengan kesyukuran dia sudah menempatkan kebaikan yang besar termasuk membuka pintu rizki dengan syukur Ditambahnya ni'mat itu yang kedua di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan baginya ganjaran yang besar Ganjaran itu adalah balasan Pahala Ya Kemudian ikhwan fili azzakumullahu barakallahu fikum Bagaimana tanda orang yang bersyukur itu? Dan ini sekaligus menjelaskan kepada kita tiga Atau arkanus syukur Tiga rukun kesyukuran ya, Sebagainya disebutkan oleh Syekh Dr Rahman bin Nasir al -si syai Rahimahullah ya, Juga disebutkan oleh Imam Ibn qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Terkait tentang Tanda-tanda kesyukuran Arti rukun kesyukuran. Yang pertama adalah mengakui dan menyadari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan nikmat kepadanya. Jadi pengakuan ini dengan hati. Ia dia meyakini bahawa apa yang dia rasakan, apa yang dia miliki, dan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka Itu adalah nikmat Yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah Ia pernah berkata Dalam hadith yang diriwayatkan oleh imam muslim Mutirna Atau mutiran nasu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam Asbaha minan nasi syakirun Wahminhun kafir, wahminhun kafir. Ketika oh, hujan turun, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah hujan turun, ya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur turunnya hujan, ada manusia yang bersyukur dan ada manusia yang kufur nikmat. Katau ini rahmat Allah. Orang yang bersyukur yang mengatakan ini adalah rahmat Allah. Dia, Dia mengatakan bahawa turunnya hujan adalah rahmat Allah. Azza wa jalla. Ini Maka ini ucapannya orang yang bersyukur. Dia menyandarkan nikmat hujan kepada Allah Subhanahu Buat ada. Ada pun orang yang kufur niat dengan turunnya hujan itu, dia mengatakan laukadasa, laukadu, naukadu, wakadu. Dia mengatakan, oh pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu. Dia menyadarkan turunnya hujan itu dengan naukadu, wakadu. Sebagian di masyarakat ketika Uh, lagi panas kemudian turun menghujan menyandarkan turunnya karena adanya orang yang meninggal ada orang yang meninggal Nah, makanya ucapan orang yang tidak bersyukur tidak menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua yang merupakan tanda dari kesyukuran kepada Allah Azza wa Jal. Adalah menyebut-nyebut nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal lah kepadanya. Ya. Dan ini, ini perbuatan li-lisan. Sebut nikmat itu. Ya. Puji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diucapkan. Alhamdulillah wa syukurillah. Ucapkan kan itu puji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat tersebut ya dalam surah duha ayat yang ke-11 wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis dan nikmat yang diberikan oleh ربmu perbanyaklah menyebutnya Disebut nikmat alhamdulillah Allah subhanahu wa taala telah memberikan nikmat ya melapangkan kita dalam majlis ilmu memberikan pemahaman yang benar ya dan memberikan kemudahan bagi kita untuk duduk di majelis dan seterusnya suku kenikmat atau nikmat yang berupa perkara dunia ya 6 nah, tentu menyebutkan nikmat tersebut bukan dalam rangka untuk takabur ya bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri ujub merasa kagum dengan dirinya tapi dalam rangka untuk ha huh? memuji Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala agar jiwa ini, agar diri kita diingat akan nikmat tersebut. Ya, demikian pula mengingatkan manusia akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, ia merupakan tanda kesyukuran menunjukkan rasa syukur itu dengan memanfaatkan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nam ini tiga bentuk tanda sekaligus menjelaskan rukun syukur. Ya. Namun ada hal penting yang harus butuh kita ketahui di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada cara bersyukur yang salah. Ya. Ada cara bersyukur yang keliru. Ya, bukannya dia mendapatkan pahala, namun justru dia mendapatkan dosa. Bahkan dia bisa terjatuh ke dalam dosa yang besar. Ya. Apa bentuk kesyukuran yang salah tersebut? Yang pertama, dia bersyukur kepada selain Allah Subhanahu Wataala. Ya. Sebagian orang ada yang mendapatkan nikmat. Mereka mengungkapkan nikmat tersebut kepada selain Allah Azza wa Wajalla. Ya. Mungkin dia mengucapkan nama jin, nama syaitan, ya, atau mengucapkan nama berhala tertentu, ya, dewa atau dewi, nama yang dianggap sebagai yang memberikan rezeki. Maka kita katakan kepada mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat ke-37 Al-khara tabillazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula Bacakan kepada mereka firman Allah Azza wa Jalla apakah engkau kufur kepada zat yang telah menciptakan dari tanah Kemudian mengubahnya menjadi nutfah ya. Lalu menjadikanmu sebagai manusia Diciptakan dari tanah Berubah menjadi air mani Air yang hina Setelah itu Berubah menjadi manusia Apakah engkau kufur Kepada Allah Azza wa Jalla Ya Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita Yang telah menghidupkan kita dari Allah Azza wa Jalla Sematalah segala kenikmatan Maka Ada manusia yang sebut tidak tahu terima kasih Menyandarkan nikmat kepada Selain Allah Azza wa Jalla Maka tentu Ini merupakan Bentuk kesyukuran yang Menyimpan Di dalam syariat Ya, Justru Allah Azza wa Jalla Memeritahkan kepada kita Sebagaimana dalam surah Az-Zumar ayat 26 Balillaha fa'budhu wa kum minasy-syakirin. Bahkan beribadahlah hanya kepada Allah dan jadilah hamba yang bersyukur. Jadilah hamba yang bersyukur. Naam. Ada bentuk yang kedua, bentuk cara bersyukur yang keliru, ya. Disebut dengan ritualisasi rasa syukur. Yang tidak diajarkan di dalam agama. Ya. Dia. Sekarang akan disyukur itu dengan membuat ritual-ritual tertentu. Ya. Jadi mereka melakukan Suatu amalan atau ritual tertentu Di atas namal dan kesyukuran Ia. Sebagian Menghajubkan sesajan di laut Dalam rangka untuk bersyukur Ia. Katanya itu Zakat bumi Ini syirikat Ketika bertambah umurnya Dia bersyukur dengan melakukan ulang tahun Yeah. Dinyanyikan lagi panjang umurnya, panjang umurnya. Ya, padahal semakin pendek umurnya. Ya. Nah. Seharusnya menangis dia, bukan bergembira. Ini dirayakan, merayakan ini. Kau muslimin merayakan, barakallahu fiikum. Sementara ini bukanlah bagian dari Islam ini tasabbul kufar dan nabi SAW bersabda man tasaffa bi qaumin fa huwa minhum siapa yang menyurpai satu kaum maka dia termasuk dari mereka ya ulang tahun ulang tahun ini banyak ya sampai-sampai ya. nabi SAW alaihi wasallam tahunkan ini paling parah karena menganggap sesuatu ibadah yang besar Menganggap itu sebagai bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maudit. Ya. Ulang tahun untuk umurnya, ada lagi ulang tahun pernikahannya. Ya. Dia menganggap itu rasa syukur. Sementara ini tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Logemad dalam hadith diriwayat Bukhari Muslim menyebutkan ancaman yang keras bagi orang-orang yang melakukan satu amalan yang tidak dibangun di atas dalil. Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amrun fa huwa mardud. Maksudnya siapa yang melakukan satu amalan suatu ibadah yang tidak berasal dari kami kata Nabi, maka amalnya tersebut mardud. Amalnya tertolak. Iya. Yeah. Sehingga ikhwan fi naazakumullah barakallahu fikum kesyukuran itu harus dibangun di atas ha? dalil al-Quran dan Sunnah. Nah, jangan sampai seorang salah dia dalam menempatkan kesyukuran tersebut sampai-sampai dia bersyukur kepada selain Allah azza wajalla barakallahu fikum. Ia ya. atau dia bersyukur dengan melakukan ritual-ritual tertentu, acara-acara yang berbau kesyirikan yang berbau tashatmu bil kufar ya. belum lagi justru membuang-buang harta terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Azza Wajalla. maka ini bukanlah bentuk kesyukuran yang diinginkan di dalam Islam ya. nah bukanlah bentuk kesyukuran yang dibenarkan ya Adapun pun kesyukuran yang benar sebagaimana yang telah kita jelaskan itu harus ya, kita kembali kepada bimbingan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah ya, dan tentunya barakallahu tikum, syukur itu adalah ibadah bersyukur itu adalah ibadah merupakan perintah Allah Azza wa Jalla ya, sehingga orang-orang yang melaksanakannya itu akan diberikan ganjaran akan diberikan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Amin jadi bersyukur ketika diberikan nikmat, kemudian bersabar ketika diujikan kepadanya satu musibah dan sabar itu disebutkan oleh para ulama kita sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salih Uthamin di dalam syarah Yadus Salihin ketika menjelaskan tentang bab Sabar, ya. Di awal-awal kitab beliau, ketika menjelaskan, Kitab perlu solihin oleh Imam Nawawi. Beliau menjelaskan bahawa syukur itu terbagi menjadi tiga. Ya. Sabar itu terbagi menjadi tiga. Sabar terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah as-sabaru ala ta'atillah. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini disebutkan dalam surah Thaha Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alaiha." Dalam surah Thaha ayat 132. "Wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alaiha." Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah dalam merintahkannya Perintah Perintahkanlah keluargamu Untuk menderikan sholat Kemudian bersabarlah dalam Memerintahkannya Sabar Itu perintah Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah ya. Jadi ayat ini fikum, Menyebutkan tentang Perintah bersabar Dalam taat Seorang suami yang harus bersabar dalam memerintahkan istrinya untuk mengerjakan sholat. Ya. Wanita. Nakisat al Yang wanita sifatnya kurang agamanya dan kurang akalnya. Sabar dia. Ajari mereka al-Quran wal Ingatkan mereka. Perintahkan mereka. Untuk melakukan ibadah. Di sini perintah untuk melaksanakan sholat. Ya. Sudah menjadi perkara yang maklum, terkadang ini perkara yang diremehkan dari sebagian ummahat, ibu-ibu. Karena sibuk di dapur menjadi alasan untuk menunda salat, ah, nanti masih panjang waktu. Ya. Naam. Sehingga seorang suami kepada kepala keluarga untuk saling mengingatkan. Ya. yang disebutkan dalam surah al-kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka kama alladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu terhadap orang-orang yang senantiasa berdoa kepada rabb di waktu pagi dan sore dengan mengharapkan wajahnya Surah Al-Kahfi ayat 28. Ya, jadi perintah untuk bersabar terhadap orang kepada manusia. Nah, bersabar dalam menjalankan ketaatan. Kemudian yang kedua, as-sabru an Bersabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kisah Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana kesabaran beliau? Ya. Beliau diajak berzina Oleh istri seorang Al-Aziz Pembesar di negeri Mesir pada saat itu Di tempat yang sudah aman Lagi tertutup rapat Dalam kamar tidak ada yang ganggu dia Hanya dia berdua Bisa dibayangkan Seorang pemuda Diajak Oleh seorang wanita yang cantik jelita Sudah di dalam kamar Terkunci rapat Tidak ada orang yang melihat apa yang terjadi? Mengerikan. Jangan dibayangkan ya. Mengerikan. Ya. Ini sudah di tempat yang aman sehingga tidak mungkin ada orang yang tahu. Ya. Selain itu, istirahat Al-Aziz juga memiliki kekuasaan dan kekuatan terhadap Yusuf karena hamba saya. Ya. Namun, subhanallah Nabi Yusuf alaihissalam mampu menghindari ajakan berzina dari seorang wanita yang cantik tersebut, padahal dia sendiri adalah seorang pemuda yang masih, ya masih muda, yang namanya seorang pemuda gimana ya. Nampak sehingga sangat mudah untuk tergoda untuk melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi Yusuf alaihissalam lebih memilih untuk bersabar. Ini tingkat kesabaran yang luar biasa. Ya. Bersabar dalam menjauhi kemaksiatan yang sangat luar biasa barakallahu fiikum. Sampai-sampai dia rela untuk dipenjara. Ya. Kalau sekarang sudah berbuat dipenjara lagi. Sudah double Dia tidak mampu untuk menahan dirinya. Nah, sudah itu dipenjar. Nabi Yusuf alaihi salam meninggalkan perbuatan yang oleh ya Allah kemudian dia rela untuk dipenjara sebagaimana diceritakan di dalam surah Yusuf ya Yusuf dalam surah Yusuf ayat 33 Qala Rabbi as-sijinu ahabu ilaiya mimma yada'unani ilaih wa illa tasrifu anni kailahunna Mudahnya Yesus berkata wahai Rokhmu, penjarah lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepada aku. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, ini kesabaran yang luar biasa, bersabar dan meninggalkan kemasyhatan kepada Allah subhanahu wa taala. Ya? Nah, kemudian yang ketiga sabrullah akadar adalah bersabar dalam menerima takdir Allah Azza Wajalla. Ya? Jadi yang ketiga ini adalah menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan. Ya. Fasbir lehokmi robik alan surah Al Insan ayat 24. Dan bersabarlah kamu Untuk melaksanakan ketetapan rohmu Iya Jadi kita bersabar Dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Iya Apakah takdir yang baik Dan takdir yang buruk Maka seorang muslim wajib Untuk menerima Ketentuan tersebut Iya Termasuk ketika seorang Muslim ditimpa kepadanya takdir yang buruk, timbakan musibah, penyakit, ya tersebar nyawa penyakit. Barakallahu fikum. Maka wajib untuk dia untuk bersabar, menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena di balik dari musibah tersebut pasti terkandung berbagai macam kebaikan. Nah. Tak terkecuali dengan musibah yang melanda kaum muslimin atau manusia pada saat-saat ini Ya Maka semuanya itu Terkandung padanya Hikmah Yang Justru akan Semakin menyadarkan manusia Ya Akan besarnya kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepadanya Nah jadi ini tiga jenis kesabaran yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, yang tentunya selama manusia menjalani kehidupan di dunia, maka wajib bagi dia untuk menjalankan tiga jenis kesabaran tersebut. Ya, karena sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Selama manusia hidup, selama itu pula dia wajib untuk bersabar. Dengan tiga jenis kesabaran. ini. Ya. Maka tidak benar kalau ada orang yang mengatakan, sabar itu ada batasnya. Ya, batas. Kesabaran itu nanti meninggal. Selama manusia hidup, selama itu pula dia wajib untuk bersabar. Dengan tiga jenis kesabaran tersebut. Enam. Wallahu taala alamsawab ini yang dapat kita sebutkan pada malam hari ini barakallahu ya insyaallah terkait tentang pembahasan introspeksi dirimu di tengah wabah corona masih ada sesi yang berikutnya mudah-mudahan sesi yang terakhir ya kita upayakan besok malam ya insyaallah ya terkait tentang pembahasan introspeksi dirimu di tengah wabah corona Wallahu ta'ala nabiyyi salatun subhanaka wa bihamdik illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh